Kiki të katon, që në voj, me pas në gjë e të lajë kërënin, ha, di, kërënë? Që të katon? Kiki të katon, që në voj, me e një su. A e të të kandida bëk mëske të, a e të të të kandida bëk mëske të, që dojnë? Moskësh bibliotekë, do mëzëtanë moskëshë ujë, moskëshë bukë, moskëshë në shimë, moskëshë ha, di kërënë, moskëshë ujë. Moskëshë i dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe në mërëtej më ka shënë mërë antëfisë dhe oseqinë i dërëgjenit. A që do thot të gjegësha rëhivin, të gjegësha rëhivin do thot të sëkojsh në pojë për në benzinit edhe pithojsh ati njëri që shetë benzin mërë at, at, at, at, atë të e zore, edhe shkëma. Edhe të moja imbikojë këmësore, dhe shmërë e një valë të jashtë të shvetë të zore. Kjo do thot të gjegësha rëhivin i shtetët të atjeges letë rogję tjemi të mətata, të atjeges pert d ebenë tonde, të atjeges tete, të atjeges batonit, ma më këtanje, të işo, të x геро, të kaime njëmë Pora? Atowej, jo më në e nështi siz, jo më borjë fa motet, po në, po në, gëmë a nëjmë Svonx, që në alsetë univerisitet, që në Ijen univerisitet, që në këdan univerisitet, që në nëbërk unë univerisitet, që infections, që në burdper në Pasë, në Berlind. Në no? Në Vëtë universitetet në Gjermani, te ote në milion. Universitet në Dhiram, universitet në Kolcë, universitet në Saranë, universitet në Gjëdhëkazë, universitet në Berakë, universitet në Lohë, universitet në Shkodën. Dhirë, pra, qenë <tjentem> ka shkoda ati, qenë të shkoda të mesme, ati qenë ka shkodënësi, të gjithë janë ati, të gjithë janë, kushën është ati? Ati nuk është ajo, e tila edukon të mirën prej kur të linë dhe bejnone, se kjo është aram edhe kjo është Allah. E edukon të mirën i thotë se kjo që e tila kojim Shqipri, e kojim në Shqipëri, është e shejtë. A ishtë e shejtë, dore e njeriutë nuk i vejet. Doreve të shejta nuk i vejet, dore e njeriutë. Doreve të shejta nuk gëtojnë të trajken ato. Por se mu, atële nuk fitemi ahe guri në jamizë, dore me maruni dhën të shpjë? Këndë ës A ke musime përdo rëvë akëfin për më mjështë dhe i lakët e të duën të? A shërshenjë, shteti është vëkëf i të cilve. E lajës këllë të në mbrekë. Djonat për të cilve përboj, shteti adhën zhëdhën, dhë së në dorat i ve, së her të herë që unë de e këtë qunit, apo qunave me lujtë me djonat e shteti që u shkajnë arma, por shemblë arma a shërshenjë. Ka armë, eksistojnë El çeso honor me chui disca night. Mer disca night. Po mund të historin bot arm me chui night. Këta ban ai popull, në cilin nuk e dim se çka do të thotë në fillim, ai popull që i ngrihen në Follama, ai popull që i ngrihës ka domethënë Kazema, ai popull që i ngrihës ka domethënë Djaku e njeriu i vëllë. Eshtë një popullaj që nuk e dim ai popullnata cilin mongol fair edhe atë e feja i s'jome. Një jo të la feja, po feja i s'jome. Se ati ko ljës fekor, ko fe tor, trent, s'tjës po le than, mrejra, po përfarqët e feja. Kam shumë me thonë për këta, eh, kam shumë me thonë për këta, kam për këtë pun me thonë, një vjetë, kam shumë me thonë, për nga prej, edhe mëri me konsideru në fundin e viti që ton, atë xo, atë të kam thonë, atë që kam përdu, se... Për këtë gjohër është shpirti qanë. Qanë shpirti i pasër. Për këtë gjohër. Me zonë, gra me para me vajtu gjendjen, është pak kështë e boric. So, shpar mjerimi, jemi tash <tëllim> <tëllim> më më më të gjithë. Një që shtemë, bo e ljusë unë Allahun këtë rastur, edhe inshallah Allahun e pranon ljusjet, e ljusë Allahun që të zhjelenu që të zbret një butësi, një mirësi, një mirëkuptim, një freskim të mendës se kanë përcjellën me evroi di balle me, me aramin, ama, rung, rung, rung, të gjithë këta gjafas e hinur, tota shoqë pse kjo tash rregull se pushteti nuk ndryshon, sa kjo mundi ndryimi i pushtetit, ndrym pushteti kemi parë edhe atë rastin kur do të cin e punëtin, kur stan ti e thale me alalë nahramin, apo edhe ta rrugën drejtual rrugat trafikun rrugë e din se çfarë zban drejt. 100% 100% do të sapo. A sa qodun më proshë më vizë skars kam mohëse ndonëto të çeshi, çem tot Po po thamë se një islam ashtë Kër nga e ka rëmën, mështë më pëstin ruk, thon, rëp, më pëstin ruk. me pëstin rrug Ka thonë, ndalohë të rëpë me pëstin rrug Me përnë këtë njerëz me qenë se ta kuptojnë Kër jemi me një fejë të ngritur e sila nuk leon me pëstin rrug Kusë jam unë në atrasë kër rëdojshë gjëgjohën para vedi Kusë jam unë atu në atrasë, parja Në shumë ishtë ta kërë Si dëgërtë vetëju në frezarin dark, kapit në kozë djat, kërkon djesh shumë, shumë drejt. Alo. El hamdu lillah. Alo. Për zot roni. Alo, aleikum. Aleikum salam, do ju kërkojm djesh që keni prit po, po po, ken një kozë djat, edhe më sigurinë ka kushtuar një djat për kërkon djesh. Po, keni një biçësonte? Jo, u shopat ndaj humë unë këtu. Alo. Po, vetëm që nei nevojitet ja gritni zarin në atë aparati tuaj, se vetëm mund ta dëgjoni përmes radios rreth rrond. Jo me telefonin. Uh, alo, so, Andëgjomitash? Në mjënë, dhe gjëmë duhe. Vëtëm ju dhikë nësëdhërin rëdja aparatit? Mjë, mjënë, mjënë, mjënë, alo, shabhael. salamu alikum. Alikum, salamu alikum. Për zë dojë të për išatë të zërskak Amdijo, Amdijo në? Për zë dojë dë paratit në Ramazan e e rëjështë aparatit në të zërbaranit. Për išatë të për išatë të zërskak të. Po, në të zë Parë për shëndës, zëtë rionë, rëgjë fëndionë Parëmëdare, darëmë të rëgjë së nga të rëgjë Elhamdullar, mirë Elhamdullar, mirë Mirë, elhamdullar Inshallah, e në mirë të gjithë Amin, inshallah Dëshirë a nërë që që që në mirë alë me familje alë me ndër ladni Inshallah Parë, për shëndjidë nësë lutin e fundet që ju e për tash Lutin e fundet që e për të një lutin e tash për tash Për shë shëndet të të të lot so, pre kurejshtës për dëshirës mëve që takomi sama parë në jukshë në mështë që redaktori jua e din, ne jemi lënudë njëherë për ishqa me kaseta pra gjithës i kemi të nëgjizu me këtë nëzohëm i kemi në, në shtëpe dhe gjëratës zëtë rjutë dëshirëa jonë është vë, sama shfrik sama shfrik të takomi me ketë zëtë rjutë o gjithë ndihën E kësha po bon një pyqe, kështu një, si pyqe, jo pyqe, kështu A ka mundësi, me tjesë se na imi një grobë, kështu a gjëllarë, shok, kështu, të ri Kemi dëshjetë vima tjena, të prezentojme me një gjumat për gjumave Një po, përshkak se, tësë kemi ndoshtë dhe, e, që të në zahensojnë njëve përshkak mungesës, kohatrit A ka mundësi, zëtëriju, në halë në prezentu një natë e një këto, më të buë dikon këto, nëse ka mundësi? Na, me lani të kemë dikur, këtë ai të ashe, këtë ka kuhaj, nëse mundet, a ka mundësi kështu? Po, këtë mundëta, uh, rëvnjëmër në zëtëri, në të ndikë, zërë. Këtë në në? Por mështë me mërë këtë të ndegjurëve, shëllënë në numërin e telefonit së të pijak. E, Mirë bashoftoni jam mirë 46237 Punon neer? 462 462 37 37 E ta telefonojun na shumë i mirë? Mirë E mundri me kap bisedën tuaj për këtu inshallah. Prapë për shemb ulë të mesxhapion në Shifri dhe këtu ti je mirë. Do mbitërim me kumir këtu në mesën e fodolatës ton. Elë dia ato çfarë dorë të cilën nuk dakon vinë. Neve atë për këti inshallah mizra Allahut, na kur kemi çlirë donjëherë do takohemi po, ma vështira as me mundësinë të zmoj. Ma vështira pritje të kulo kurse ditën e qiranë në linjën e prezosave. Jo, do të Në ditën e xhuvës kemi dëshirë të prezantojmë te ju atje. A u ndonë, ka rreth ka problem. Këto ditë të tjera kemi dëshirë që ju në pas mundsi. Inshallah. Në pas i ta kem. Inshallah që na ndihmon në realizim. Në amin inshallah. Këbë ke telefonin vetëm tani. Të tani një numër shtu tek. Ne ju pas numër pas kodet 901, është kjo numri, mëso 46, 901 901. Po. Të po shënuet tash. A ju ne të keni adresën? 00. Po. 319. Po. 901. Po. 4. 6, 2, 3, 2, 7 1000 Telefon alë dimurim e nakab zë biti 1000 Ako më si në pyrgjë të ashtë Ako di kumë su në Koran Ako në Koran di kumë Me tësën nuk isham fillem Mone të misiunin nuk di ti e më të parash Per haji ka qenë kësist Per haji 5, 3, sa uj, 2 tok 5? 4, 3, sa uj, e 2 tok Uj e 2 tok Në do një sajtë ku në ordinë, së po? Se e këtë në në në? Këtë unë konsulë, dikun me... Edhe dhe ishka në rast të lamurë, pëse të lamurë i gjelë bërëtan qëti muslimon dhe? Të lamurë që të që të gjelë? A kijë të shënjetat? Jo, nuk kam. Ma falënderoj shumë, zë shpresoj se prapët dëgjojmë. Amin inshallah. Selam aleikum. Selamun. Ju dëshiroj sukses te çoze. Ju falenderoj. Ju u uroj sukses edhe juve. Ju falënderoj ndonjëherë nga ju me shpresë për takime dhe çu tieni me shëndet mirë inshallah. Inshallah. Ja përra ojë dorë kisinjë Vincento Kolejë ju ro ima ashtu në xhamia te në Feza ishte amb Jubra dhe përนน në kulturën e tyre të pyetjet e shkruan në Martin. Ka shënuar në para se dhohr, bërstit, për Zot pidja brzdet për çdo fajë të Jubr, siç është misioni i çdonim padruar drejt për drejti, kjo është drejtë. Kontradiktë, por vetëm që ne le të al drej 1900 për të thënë në rrethët e këtij tempull e thefron azi, ku thejë plus se ajo ishte para se sa të vërejoftuar më se në Kur'an dikun e ka çendror pesë drejta ujë e dyto që është 6583 edhe 2 nuk ekzistojnë Kur'anit Karim. Për 6733 dhe 68 vetë, ti bisede nuk kanë Kur'anit Karim. Seliyan 538, Selieto nuk ka Kur'anit Karim. Nuk është se ti mund të lexuan dalë libri e zësi ose libra literaturë, dalin koment i Bizzoid, dalin Kobarsken Ford, dalin koment Lima, kur thonë ata më thon nuk ekziston Kur'anit Karim, 5 stresa uj, 2 stresa tokë. Këto nuk e këtës të në Kuranitër. E në dhe në dhe aturë qëtëm e ta shleju, ledhu, asare, ka të bërëm e ta, duhet nuk të i burime me me... me, me, me Kësë të duhet e në dhjutë, e flamoni islam, pra pse ka më gjërë në gjërë? Në dhe e të të këngjërë? Kush e va? Flamoni islam, nuk ashtë në gjërë e gjërët. Po në gjërë e gjërë, ashtë flamoni mësliman لاموري بصيما ناش نديرها جنبك لاموري السمو <سؤال> داكاج جنبك فلاموري الصف خوجي اخ يا الهي <سؤال> الله <سؤال> محمد رسول <سؤال> الله لا اله الا الله محمد رسول الله كاين مي دريتا باش نمس نموري ديكوت كاين مي دريتا باش نمس نموري با كاين مي دريتا باش نمس نموري الجلبرت الباب الصالح تشوف فيا لا اله الا الله اسلامو عليكم Në që e shruim në, na, Allah, në qëfar i njërë e shruim në, Allah është në zëllari u në atë një vend, atë përgabarin u në ka thonë, i njërë bërë që kumoshe, Por, dhisa, e, sh... fundi, e të kumohëshë për shemë. Por musimanët disa, e janë morë nga është si në kone fundin, që e të ake sëta u gje, për shemë në Pakistoni, e qëtëre dhe na, qësë musimanët bërë, ta kemi njërë në njërë jo, në gjërë bërë, mërveshe i musiman Në fundë mund të të me qene shruve nga la ilahel laman Në më shullar nëse mirë minë a veqë më shrujnë ta Nëse, nëse dë akorduëm i Nënërë, të se, të të farë, që e në ajotje të egzistën ta Mirë po më më dojë se Për një kërë një kërë të zë luci nuk kua farë Nëse që e kërëkojnë në disë që të gjona më fudë Në të të rebojnë në fa salatër e pa kuptuqme Po në kërën e përën e përën e përën e përën e përën e pë dhe kusht i fizikorë të jelbër, qendër fizike apo kush një orë ka pasur mundësi e vet, një orë ka pasur mundësi se në luftë kjo do të intereson ta, dërojë fizit drejtn më shumë se dërojë i kombet. Se në tërin fizikat e autorizola diplomia, dhe lufta është edhe e grafiku, për të bërë për bërojë në fizit, edhe më shumë se edhe libër, rakë cilë mund të sjellë gjithë, nuk vjen se është normal, është normal. Uh, bajra hake islam, uh, bajra hake muslima në bërë qëtë gjelëbër, uh, bajra hake islam, bërë qëtë gjelë, la ilahe illallah, muhamdu, rasullulloh, të qëllënë keme dhejtë amë në shrujit edhe kuçë qësi edhe kuçë edhe në tëzi edhe në bërë dhe në gjelëbër të qëtë mërë. Këmë të gjusë, për në mësë të hinëha këtë gjelë qëtë gjelë, keme dhe në fiche të të të të në bashkëtë uh. gjelë, uh. fiche uh. ah dhe zëtëri Murati, a janë kët, të këtëpunua në konefund me këtështit të vetën, qëtarë këptimi ka bioenergia ju se e në të një përra me të gjithë, dhe a i takon njërët që në bërës pesh apo i takon në anës për së po të shqit përshevë? Jo. Unë për bioenergien, një herën që duhet të pranoj, se do të bom në një njëri njojnë alt, nëse unë flasësum për bioenergien, se për bioenergien Në këtë gjë funksionon. Kam le gjupa, po shumë bak. Sa ashtu pa kam le gjuthi, unë të shënojmë me 3 libra me 3 libra rastë njoft duket të konsideroj se kam ne gjojë sopër principiun e dietës. Po proboj rrecinta me gjupa. Mir po kam ne gjupa. Po pak kam le gjut, pra ka ta kam gjë gjupa me energji. Edhe një of neer si kam gjë energji. Prasa kso, kamera 3/2. Se gjë energia ekziston. Këta kam muhu kurtoftadre ila me muhu be thon që të eksistojnë bioenergjia bioenergjia eksistojnë a, a, a ka një riu prej fëmininës me vete a i ven vërën a i, i, i lejbru e po, vërën kjo a këtë tem vërën unë thamë se bioenergjia mundu të ne ju lejbru një riu të dhe më vërën a jo e si pas me një tash ku i njërën ma shumë të probleme kuptu njërëzit më shpejt jo e si as të të ndohë po probleme kuptu njërëzit më shpejt me afru njërëzit m edhe papë edhe qëtësi. Nga shufim që në mesin e qëtësis, një drell e plurit në rrug, edhe e qënë plurit për plitë bështë. Këtu një drell e energijës shkaktohet në njëri u mrena edhe manifestohet në trupin e ti, në organismë në ti mrena, ashtu që ajo sëpur, uh, kur dëshirën jashtë medaljë, dëshira asoj medaljë jashtë, ashtë që i njëri, që e njëri i njëri, që i jeton vetën se këmë i, i, i, po, i nërgji, nga të ati personën dhe cili ka nevoj për bioenergji. A kej të dinë të a kanë për bioenergji nevoj, po kej të kërkojit me pasë nevoj. Si kur më përshemë, mështë që kam shqitsime shëndesore, kam mos kam litë që arën teme, apo? Edhe ajë që ka ka dërë nevoj, thotë qëkoj të filan njëri se kishtë të bëjë energi, a ndoshta problemi ati farem dhe bioenergjie nuk ka të përbashkët. E ajë kërështë të bëjë energet porrëi që marrëjali, po sikur jo, jeshi sikur jo. Jeshi sikur jo. Kë drejtam asoj sikur jo, po kë drejtam e thon mua se të unë të ndikoj. Somën për shërbet hap të fitë. Për shembull, kam dhënë hap e prodhëne ka. Kam dhënë hap apo lav. Kam dhënë hap për shërbet baralgin, hap analgin, hap ando e lësërba do bimë për e ti. Êshë në regullë si që unë thëmë se shkabe që andonë e rajën i se që së pëndikojke, Êshë që në regullë samurë që, që në regullë përshatë samurë, unë nuk isha për andonë. <laughs> nuk e për posë, diagnozë e rajën përme do bida andonët. Pra, që i të njëzë të shkojë, të së në shkojë të, të bioenergetikë, nuk do e thëmë që si më së qëndikojë e këj Në, në këto kuptimin po nuk është mboni dobi. O, diagnoza ime është sikte për bioenergi. Se, se, për dobi, kuptimi, se të thëgjër vërtethet, po çuhohet bioenergetikut, të të vë dobi, për ka kuptimin se gjithë njerëzit e kanë thot për bioenergi ka ndonjë. Këtë kuptim e kam. Jo, jo një diagnozë, ka tash mundë. Gjithë njerëzit kanë një diagnozë. Por le fondin atë që ka ndobi se bioenerjia po bën që dobi, ska atë që ka ndobi. A do të ska ndobi kë? Uh, diagnose e jemi së qenë për bioenergjë, që dërshkazë diagnose e jemi së qenë për penicillin, që qenë për garamitin, që qenë për genëtë amitin, që qenë për parës dhamon, që qenë për hapinë andos, që qenë për hapinë aspirin, që qenë për hapinë kafejnë. Kësi pra? Mëra. Tëtash. Ki përtoni aktuarën për të finim poflitet? Nuk është përna e jemi të që qenë poflëtë se ki ka bioenergjë. Kjo është punë e personit, i të finju ka lëngë në biologjia, edhe punën me të, edhe nështë a i dëshiron përshemë, me përvejten se, që fa gradë është e biologjia, që fa është e fort, ka vendë dhe pumot, unë e gjithë se ka një vendë Milano, kam dë gjithë se në ashtë i lëngë kare, në nënkare të tërqijisë, shpor, e mod, dhe latën e kapinë djetë, të si kini reka biologjia, ka në kash biologj kamë një rregull të ri. U shfaqën ato për lëndin të filon të luksaxhia, ato provuesin të doktorit Vezhmer, ato thjesht nuk u testuan, por ato për ligëndët, ligrofitët e ifitit, thëna ta shihni normali që punon sot me vërtetë s'a rënojë kuçi. A biologjia është, a sherveti është. Por nuk ka që jemi shumë, të hundë pioni, kopio regjistë me të drejtën mbi të. Këto fajtë sa kalishtat formativë, unë argumentoj në gjuhë është lehtë, mund të them bashumë, më than për këtë. Kurse dëgjoj si edhe një fytyrë bashkësi energjia i takon, eh, anas së punës që ne trajnimë se energjia ka qenë për shkak të jo lidhjes, ja, aty humb jam konfuz nezi. Ja, kanë një ai s'ollinë forma të përbërë energjetikun, kur janë në banketë të së përveshje ai ka por obligim me të afru dorën, sa më fort gjë energjia drej dorë banar, sa më dop doram Ma ngat edhe ne përmet durve të ati, ato rrezet bërën e këtike që dalin për trupit ti, e trupit të ati e nga fin vendin e ftofët të një riu, i cili ka nevoj, kër ata edhe mendon se të ka nevoj, edhe asë që, qëtër, asë a as, i as, bërë ditit në zgutohën fare, me thonë për shemën, dohën me bërë energi nga të prim pak, a i zbërdo për të punë i për dorës, a i ka kombinu t'i për shkashen të ati, e ka fut njo shkashen të ati me njo sh e gjenergjëti ka duke ka primie ai ndo gjon me kuzojm la minusu po i bëjmë sen një unitë e kalorive energji e kombionto dia e kombionto dia ta harë ai me atë frave bolë dishdat darërisëm e bolë dishdat dhe më regjëti kuajë më dorça ta përmend rëzave gjenergjëti gatë di në një mergalive çike stëfë se anëri ka gjenergjëti ama sa proporcion ndosha e ia bien tavëndosë nëse Filoni qabë energi, se nuk ka që e mja që të stazion e filoni a doktor i mirë, nuk ka që e mja që të tërgërën e filoni a shpërshemën e ingjer i mirë, që e mja e punë? Unë jam vërë në si qërët, si gjithë njëzit para ati bioenergeti këtë jam, si gjithë njëzit para njëkët jam, si gjithë njëzit para njëbëjkët jam, si gjithë njëzit para njëbëjkët a e mirë, a ta e mirë, a ka bjeda të bëjësitë, a ka... unë së Në flutë më gjithë... Në sajë e militërës, ajo e në gjithësë në gjithë në gjithë, për të dikushë më tegërë. Në qëtë mundët, pa e energjë, bërshë halëm qëtërë, pa e energjë, bërshë akullërë, në qëtë mundët e stokë. Qëtë në gjithë në gjithë në energjë, të jë në qëtë mundët në fungërë. Për të dikushë me a manifestuar, të dikushë me ajo e në manifestuar. Kjo është oh. se çfarë është, për këtë tipje, që njerëzit, njerëzit kanë të dhëna, të dhëna mësisht që dashja e familjes. Kur se kemi dëgjuar se ne kërkojmë gjest pasi çifri dek i dëgjuar në tribunale ku javent. Alë mund të rolin. Alë më vit, nëna? Vit ne jam. Ka si tremëhani nën lapsat e fëshjan? Po dëshata ju përshëndes juve dhe dëshata përshëndes përzemërsisht nëna e kupën. Po ne ju përshëndesim zero. Vetë të sti shani, ju më takoj tash të përshëndes. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Presidenti tem yeah, i gjellejnë ata i shërbimit. Të natën e mirë. Të gjithë uh ju -huh. faleminderit shumë ali. Komi... Ti pra ti e shënjë përshëndetje presidentit. Vetëm vetëm vallë, ne përshëndesim edhe se vërtet fytyçeve besoj se daga dalën dhe erdhën fytyçe të tona të fundit, fytyçe kanë shumë, thonë person, fytyçe kanë shumë inteligjencë të pasur dhura, por me siguri një mision, duke pasur se i mbartojmë çet un sallatako. Ne kemi telefonata presidentit ata, ka edhe një pushim me një ide hi. Në moment plis, po të bëjë festë. He t referred të operat rëdi diskonë, qënë jeti në halë qënë e-3, Qŋes më di usë? goalë Krra. kënë motë qatë bashkë e shu e ke jemin- Iro tea më thank afraid tocmitiv. Dishëmë set të habj' ië në më kuatru a të më këtanë më itipë. Qëshë ew shkanta në mëvet Minism Chinese, qëndetë e më dau ehi eqë – Correct 1963 Qëtë qëilsë państwo dhe Jenge fërë shqë qëdi të nemonë vej 망ë, jë të dhe për pak vinden e marchët dhe A shë mundës me që muëshinë? Ka shumët të reminë, që uaj dhe që nërëna? So. E pastaj, pastaj? Pastaj dhe pi Shqip ishku i karabjesht, edhe të kallëzër, këse që muëshë të të me që. E marën fund? Marën fund e këshirë ka jeshku i këllë të urqë. E pi të urqë e për të kejke Shqip. A shë mundështë? Formula, formula për të të të të të të rrndove pre e aki. Shka e të të të të të të të të t probleme në shpi e qështi aqës no jam ato njës dukë dukë bëndi qënë fare në kejtë kemi probleme në shpi ato njërën prejnëve me në thonë dukë këni probleme në shpi në dukë me morë akunë sëmë nërman që njërën i përshemë të ka pak pare që të i ka pak dhinta njërën i ka pak probleme njërën me gujshirë me vlaunë, me mitë që nate e dhe të punë dukë në marë nërman së ka problem e mer në besaket e djustikata. Do të pasoj, do të them me kushtuar siguranë, apo ndri vesar vete ta zgjoj. Për çadhet, nota. Faleminderit. Natën e mirë, ndërrojmë pra, besoj të dëgjojë se ka të qartë, ishte fjala për transport. Son pra shkojmë me vazhdimin e një lehë tës, të na paraqitë një dëgjuesme, se kemi atë regjale këtu ta bëjmë. Emisioni paziciohet dhe vjen të logjë sofi duke shum. وعلم الإنسان ليهجور الظلال من أنشأ الأكوان وأوجد الإيمان وعلم الإنسان لهجور الظلال ذاك العام في عُولة من أبدع الكون الاتواة بحان الله وبحمد الله ولا إله الا الله ذاك العام في عُولة من أبدع الكون الاتواة بحان الله وبحمد الله ولا إله الا الله الله من أنقق اللسانا� واتمع الآذانا وعلم الإنسان وأبدع الجمال من أنقق اللسانا وأتمع الآذانا وعلم الإنسان وأبدع الجمال ذاك العابي في عود من أبدع الكورن وذبح من الله وذبح من الله ولا إله بإن الله ذاك العابي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 اُمَّةُ الإِسْلامِ مَجْدُهُ يُكْرَمُ وَإِذَا اتَّكَنْتَ وَلَنْ يَكُونَ سَنُؤْذَمُ لَا يَسْلَمُكَ إِنَّ رَبَّكَ حَافِظٌ فَالْحُبُّ لِلْقُرْآنِ لَيْسَ لِأَنْ تُمُوهْ يَا أُمَّةَ الإِسْلامِ مَجْدُهُ يُكْرَمُ يداثت ولن يكونا معدمون لا يستني فينا فكاهتهم بل هم في قراني ينتظر يا قوم الاثنان يكتلمون ويداثت ولن يكونا معدمون لا يستني فينا فكاهتهم بل هم في قراني يكتلمون هو علينا حجة لو تهزمون فانه لا يهزموه وشهادة التاريخ في ما مضى ستضلوا ابلو وحجة تتكلموا والله حافظه علينا حجة لو تهزمون فانه لا يهزموه وشهادة التاريخ في ما مضى ستضلوا ابلو وحجة تتكلموا بين الذي قدع السواد و انا يسلم بين فلاح تصير يا قوم املوا بين الذي قدع السواد و انا يسلم بين فلاح تصير يا قوم املوا يا امه الاسلام يا امه الاثنام يا امه الاثنام التي يغلموا مرضك لن تكون و لن يعظموا لا يثني منك تذكركم ايه كلامه بده يفلموا واذا السكنت ولن يكونوا عندهم لا يستن فينا فتحا بل حسبوا القران انت لي امم يا امه الاسلام لو اعدتمه فيما مضى ما يستطاع لا احجبه يا امه الاسلام ان عدوا شرس وكل مناه أن تستسلموا يا أمة الإسلام لو أعذتموا فيما مرى ما يستطع لا أحجبوا يا أمة الإسلام إن عدوكم شرس وكل مناه أن تستسلموا وعدوكم ما لا تعترونهم هل أجمع أن يسلحوا منكم وعدوكم ما لا تعترونهم roh min khumur ya ummat al islam ya ummat al islam ya ummat al islam yuklamu maina qalan tuani yumra tanzum la ya me pëlletë që e ruku me pëlletë me pëlletë sinceritet që në Shqipëri njësit t'i kthejë në punë dhe t'more njësit në Shqipëri të harrojnë gjokën edhe që këtërë njësit Shqipëri t'i që t'i janë armën për toke edhe t'i kthejnë në ato vende kuj kanë morë edhe t'a ulin kokën para në para allot, ta ullim kogën para përgamerit, nëse pak dinë se ka allot, nëse ka ndëgju se ka përgamerit, nëse ka ndëgju dë njëherë në jetë se ka një gjoj e ka emrin vatan, edhe ka një gjoj e ka emrin më madhe, ka një gjoj e ka emrin e shet, për hirë të gjithë tjive, për hirë të prindve, për hirë të plezve, për hirë të fmive, për hirë të... Për hir të pemëve, për hir të barrit të atij vendi, për hir të atij ujë që rrënon atë vende, për hir të atij bregdetit të bukur, për hir të atij bjesht me të bukura, për hir të atij fëmijëve që i kanë korni faide që do të çojnë doste nesër pritë prerative me ufrmuni çetë popull inshallah më të sinciertë, më më më lumtur, më i qetë, më më pa panikë, më më më nervizitet të bukur, për hir të gjitha tipe zonave e luësëm Allah në këtë nëtë, inësha Allah Zotit të zbratë mëshirën e e në povolën tonë dhe e ndodhë ajo me një njërat të cilën të, të, të gjithë njerëzit e me e njërën e dëshirojnë, e të i largohë njerëzit konfliktit, se atë e që po e morën na erë, aqësa kemi hunën, po thamë, aqësi pas hunës tonë, po thamë, aqësa kamë në hunën e madhë, aqësa është aqë ndjishme, aqësa ajo i ninë e ab në gjakun e ndodhinave një erë të njështi edhe të shumë të zi një unë për e shok një o gjak të udjek për e shok një o gjak të udjek e për më do kësë edhe tjubullat për e zjarit dhe të t'i bi një dit për e lusë Allah që këtim t'i këtë të shumë dhe sa më shpejt e njështë t'i këta janë asaj që për përgjë kërmi u t'i do të profundim në shitje në kafi. Ku kemi një dëshujtues duke të inshallah telefoni për 30%. A lekuhet për? Ha, më ndonë. Më ndonë më zor. Para ti do të ki nga fshatë po madh i tis fori për çmuesore dhe do të ndija. Super impresion. So të tana piqë për vallë kukën. Po inshallah na shit 30%. Ë e kanë një më për hoxhallarve, për dhë hoxhë të jo për hoxhallarve se mësh sat çtië për mi 40 ditë me grua. A del prej një qajt gruja A je prav një qajt me ta Do të nuk je prezët a fërgruat 4 rëndit me rrë Po, jenë në grubeta gru për dhe, dhe një pashk, qëtë Po du me thanën se Ta sh 4 rëndit Gjë gruja mëse kite shtëpia Ose vetë që i shtëpia e, A del prej një qajt A nuk dhe se Prejati hoqës e kam dhine se Del prej një qajt A, me dë vërtet u pisho shumë i tështë Që janë grubeqarë balakisteve në në muj Me çaja nea shocëna rad, voltë te vetë, movimentet me vërtet në ver, ama e kanë të nena. Mirë, ju falenderojmë për pyetjen. Kur ju shkruan në rregull pyetja gjithçka, ne ju falenderojmë edhe ju. Falënderni të punën po vën turr me pyet. Rasullullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, taliban la ya'allimat, di nurs sunn na usul, kamti ibn Abi. A do kush jeni këtu? تخون المستحي والمتكبر من السؤال ايجيتو برو سامو سي مونتو هذا ايجيتو ما عندهم معلومه سامو مين يقول فقط بيستك كان كم في اش معلومات فيه طيطم شو كثير ضدك بتقي بمارتو سنتويدا الاكي طم شو صار لا حياء في الدين سقطون الاسلام سقطون الاسلام كيف بتقي ضد ابو جهل صار بيه باقي جور بور... قرني التلفزيون كم دول ستار ماز ديش جاي e ju çupini rrezik fruta Mercedes-Benz nëse borpë të çeni. Unë e kuptojimenta, pa edukat, po edukatat e bisedës së përdorur apo picë do të çfa. Supra për skurtin. Në lidhje me pyetjen se a dile për IDSE gurëmburuar prej gruas 40 ditë ose gurëra prej burrit 40 ditë do ka shëgurtet, prinjojit telefonin bil, prinjojit për për muprish, njojni për muprish kurorën, kurëzimi të janë ato të gjithë kritikisku shtetëra. Po liçi s'ambë të çu Hazudari jeni kur ka dal rug notën se ka dalsom herë po ka dal rug notën me pa probleme te mosimeve e ndëgjoi një grup duke i forçis disa fjalë në dhomën e saj Ato thojën xinto tatawala hadha al-layl wasadda janbihi wa laysa li khalil wa la'ibuhu fa wallahi lawla shay la wallahi la shay gayla la sahha min hadha al-sarir zawalbihi bakhata rubbi wal hayat takufuni wa ikrab ba'li anta la baratko iktifalitha yaqul iktifalishin قال صلوه انجي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم انا اوع الزبير بن علي رضي الله تعالى عنه اذا نزلت النوتس لا تقول في اذا اترازم بديومي تيكنها وبالتالي هي كشه من حقه رضي الله عنها ان رجومي تتربلى رقوم بابايات الطيبيه طبيا ص ترين ديويا طابو اي عيسى ني بو ايو عمري ما شوم تا دي فاقروا في متجويه متفطر فثلاث edhe e fyti dhe ku e ka kufin dhe e fyti a e dhe ta katër muj a e ra më flet a gojnë më njësi edhe u mërë radiallaut aranbu në dhomen e ti qështojnë në dhomen e ti të punës edhe atje shkrujnë ti letrën i avdaktisi në bod ka ishi nërstrit i slomën të e spalë dhe slomën se qka ka, ka urshtar i cilin në luft ka nejtë mështën se katër muj një dit duhet më nërstrit i bëdine edhe aj në vendet e at Pra, kja është ligjë, i cili thot se sdo burë, i cili ka mungu prej familjës 4 mujë, 4 mujë e një bërbon e ka kusht me thimë shpjedeve në familje, edhe aja është një qamrena, pa problem, po alë me medë dhe një herë më shumë të katër, për disa arti e shumë të lakëta, për disa arti e që me dërtevë sa mundësi më usi, aje prapë është një qani gruës, por është me jashtë të kukive të normave dhe i zhëmë e mbetet dur mesgjori padishin se nasa per to algoritme inshallah ndershdiu si furja jasht mjaftesert pak më parë para bën një dollar një lutje qe eshte mjaftesert procesimi i dëngjes ne Shqipërin qeles edhe ne i pashenditim edhe bëjmë çdo besimtar se çdo ti pashenditase gjoge tash ju cëso pa këtë anjëram si këto projekte lojëre ndër këto profesionale tuaj sot ne kthem se ne gjatko prëshëm kan pritur dëgozit gjati gati një muaji te prezanton ne der studiot aloishullim per Allahu bërë qëti inshallah të gjithve edhe vlenzërime tonë të qëtisht për zrori inshallah u li e qakut, të njërën, qakut e në të nësionit qakut su unë kam apetite me belut dhotin të rinë mëngjesës nesër ditën mbramje mas nesër nëtë dit me lutë Allahu qëllë gjeralu edhe pak bilen dhokët e ajo ti do pritet me ndodh edhe po organizoj të çerrat me ndodhën popullit do mos ndodhi inshallah arabela armini dhe një herë tatomë do punojmë nga emocion me kitlutje edhe inshallah utalla prap kthehemi si po kemi në fest nuk do të them që ne do të kemi çështë për mikrofoni kemi vllazë të çerrat dallka problem çka do të thotë mikrofonia e çit edhe njerëz që si mirë në shkenca tjera e kanë raftin të kontribuojmë popullit e kanë rënë se ti kontribuoj popullit se dituria është ushtrimi i gjerë. Edhe gjithë skëndzat e kanë në dituri derisa nuk përdoren për kësht. Edhe ato municion si nuk përdoren për kësht, por un kam dëshirën ti unë të jem më rralli këtu. Dizineri më thonë ti, më jep me plot me të një dhëna, më rralli. Nëse ka rritet një valë njerëz që kanë mundsi të kontribuojnë para mikrofonit, kam dëshirën me vërtetë që në fundit po kur dhe ne koha jeme ratka mundi moza vendi çetër edhe më shumë çyet nëse lajbrohen tri e formue as garantinë që njerzit kontribuoj punuar në garantinë që njerzit ta japin nga vetvetja shërbimin popullit me integritet që anë marr savon punën e krijer veprën e krijer ta krijojnë për hir të Allahut të mëshirues dhe të gjallëruar dhe të qejën investimit të kthea njerzit në dyshim e dëgoani fjalë kto bit të dheja pë fardjeg prëeÖ kreataj eskartës orthodoxës më gjithë nizës në szcz Soubë nirid 전�의� he më unijë anisse pasensi det morIV ne littërëk mos mosin dhe � dhettë goal mos mës, mosbani greve më consi banë greve gayane e faj sot dhe të vë thë më mësë bani grevë më nësi thë bani grevë më agjerim së farë e a i së a e gjerimi unë nuk e këpdoj farë se nuk e kam së dyu a fe unë nuk e kam së dyu ke fe nëtor por nuk e ti së së farë agjerimi a shaj se kam haber asë agjerimi së kam agjerim kur që të api i që shë asha ipokrejësore nuk e kam për qëllim se a, a gjeri a ka si të ra ka i fëtar po se ti a ka asë ka po po thëm a i thra mësë bani grevë, Kuj theri kja, kuj kjiviri, kuj theri, atata, theri, simbi, theri i theri në besim, i theri një din, prej dineve. Dhe pra, na me plët krenari, i kur qërë theri në fejë në fejë në jëtë vërtet, na me plët krenari i theri në fejë në fejë në Allah, më gjëllë e gjëllë e këndur qëllë shënë. Edhe një herë, edhe të për fund, po thom, ozë dëtë, zëprite mërësien të andë dhe shqypëri, edhe më të binë qënë ato njerës Bana tia te yeci ata kurthuan fondi qezunit nesat nisi me mendu drejt. Bona timi fuqia e tonë pat lutemi ato mendojn drejt nes. Elil Fatiha. Ne farem pranë pra për pra çesat ne mezi vitot mund do të biseda ficiçimita, samo trenardh ka objektivi Washingtona rasonat për të shuarmë tarifat pasi që kemi seon komunitetë shty godhë të ndryshme dhe mund të afirohet këto ndryshime. Prandaj me shpresë për ta kemi zgjerë atë term natën e mirë dhe mirë dëgjosh. Faleminderit. sioni problemet aktuale që ndjehen së bashku Problemet aktuale që ndjehen së bashku